God eftermiddag, og velkommen til Spark. Mit navn det er Frederik, og jeg sidder sammen med min medvært Silas. God I dag øh, har vi en, en gæst med i studiet. Det er, Vi skal lige lave en ny ændring herinde på Spark. Det er ikke længere den her gamle model, som vi snakker om i seneste program. De, vi begynder på noget nyt, hvor vi begynder at have nogle flere interviews med blandt andet øh, nogle anden divisionsklubber og deres øh, repræsentanter derude fra. Så i dag har vi fået fra VSK Aarhus sportschef og assistenttræner Michael De Montis. Hej. Hej, tak fordi I måtte komme. Ja, selvfølgelig da. Øh, Silas... Hva, hva, hva, hvordan kommer programmet til at lyde i dag? Jamen, øh, vi starter lige med at tage en 20-30 minutter her, hvor vi snakker med øh, Mikkel om, hvordan det hele det står til ude i VSK Aarhus, og, øh, og hvad deres ambitioner er nu, øh, for fremtiden osv. her. Og så tager vi ellers, som, øh, som vi har for og lige slutter af med at snakke lidt om Superligaen. Øhm, vi kommer jo til at snakke mere om, øh, om anden division og første division, når, når de starter op nu her, men indtil videre der er der stadigvæk kun Superliga, øh, og derfor så er det så det, vi snakker om i dag. Ja, Super. Øh, Michael, du nævnte, at du kom hjem i, i nat, Var det? Ja, vi har lige været en tur i Tyrkiet. Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan, øh, hvordan er det er at være i Tyrkiet, og så komme hjem til Danmark til de her forhold? Så. Altså, der har været træninger, og har klædt mig mere til, end den vi har i aften kl. 18.30, hvor vi har kunstbanen. Øh. Og øh, det hjalp heller ikke lige på, på hjemturen, at, at bussen kom tre minutter for sent, og det betyder så, at han ind i sin hviletid, så vi faktisk kom halvanden time senere hjem. Og så, øh, og så var vi nogen lige stået og ventede på et lift op ved, ved, ved VSK i går, hvor, øh, hvor man godt kunne mærke forskel på øh, de grader, der havde været der onsdag aften og så, og så tirsdag. Er, er du frisk? Ja, jeg er rimelig frisk. Jeg har også været, været på arbejde hele dagen, så, Nå, jeg, okay. er, så det, det har været okay. Okay, super. Men øh, her til start så vil jeg gerne bare lige have, dig du fortæller lidt om dig selv. Øh, hvem du er, og hvilken rolle du spiller ude i VSK? Jamen Jeg hedder jo som sagt øh, Michael De Montis, og øh, jeg har været i... Vi har skået i 10 år, øh, tidligere Skovbakken jo, øh, og de første fem år, der var det som, øh, som spilende assistenttræner. Det var den gamle Skovbakken-træner Jacob Mikkelsen, der hævde mig til. Øh, Han var så røget til, til Sønderjyske og, og til Sverige. Øh, som som spilende assistenttræner, det var jeg så i, i fem år, men, øh, men der skiftede vi nærmest træner ved halvår. Altså Jacob var der et år, så, jamen, så var der Claus Nørregård, som er i, i Sønderjyske nu, og vi har haft Jan Østergaard og, og Michael Winter og... Ole Brandborg, vi skiftede rigtig meget, øh, heldigvis for det meste, fordi at, at folk de kom højere op. Altså, Jan går kom op i 1. Division, og, og Jakob kom jo så til Superligaen, og øh, Claus Nørgaard er og også i Superligaen i Sønderjysken nu. Øh, men så efter fem år, så, øh, så blev jeg sammen med min, øh, min assistenttræner-kollega, på Lys, så cheftræner, det har vi så været i, i fem år indtil, nu har jeg fået et par måneder siden, øh, hvor øh, vi så øh, blev fyret øh, som, som cheftræner, og, og, og de ville gerne have en ny cheftræner ind, og, og så prøve at finde nye roller til os, så det var så øhm, fint, og så blev jeg så altså, sportschef, og, og Paul han stoppede så, øhm, og den første opgave, det var at så at finde en ny cheftræner, så det gik der jo meget tid med øh, i starten, så det var jo direkte fra ja, cheftræner til at, at have rigtig travlt med at finde en, sammen med, med min kollega Claus Gø øh, over ved. Ja. Ved Nu nævner du øh, den her fyring her, hvad skyldes mm. egentlig det her skift, eller den her fyring? Jamen altså det har, været, øh, det har da været resultaten Altså det har jeg ikke, hvad, hvad jeg er blevet informeret om Det har i hvert fald ikke været noget, noget fra spillere Og heller ikke fra, fra ledelse Vi har, Altså både Poul og mig har et, et rigtig godt forhold til, til Alle mennesker deroppe så, så det har slet ikke været det øh, Jeg har så sagt øh, Altså jeg skulle sgu ærlig med, med alting ting omkring sådan noget Jeg har sagt at jeg synes simpelthen at vi har overpræsteret i, i flere år øh, Med det hold vi har haft øh, og, og så har jeg så også et ærligt sagt at det hold vi havde øh, De sidste halvår her Det har været alt for stærkt til at har fået så få point. Især så få point mere over. Altså, vi fik 14 point, og vi har 6 mere år. De to andre år har vi fået 11 point, og fået 9 mere øh, men, men det er jo så strukturen. Så øh, resultatmæssigt, altså, det har været... Øh, det, det har ikke været godt nok. Altså, vi, vi, vi havde et stærkt hold, og, og har det stadigvæk, selvom vi har mistet et par stykker nu her. Øh, så jeg havde også selv forventet, at, at vi havde fået flere point. Nu, øh, nu har du så fået den her nye rolle. Øh, er du glad for den? Ja, det er jeg rigtig glad for. Øh, det er, altså, jeg er også rigtig glad for at være øh, Og Det er jo også spændende, men... Øh, men jeg kan også godt lide den nye rolle, altså det, det, det, det passer mig egentlig meget godt. Øh, på tiden. Kunne du godt tænke dig at blive cheftræner igen? Øh, ja, ikke, øh, jo, det, det, det har jeg da ikke, øh, det, det vil da ikke udelukke, øh, men, men det er ikke sådan, at, at jeg tænker, at jeg skal være cheftræner i Skovbakken øh, inden for en overkommende fremtid, det er det ikke. Og det er ikke sådan, at, øh, altså jeg, jeg kan jo godt se jokesene, og, og der, der skal heller ikke meget til, før, før der kommer et et opslag på bold, og så, så går det nærmest nationen i kommentarfeltet dernede, og det, det, det synes jeg skulle være meget sjovt, øh, at øh, jamen den tidligere cheftræner som assistent og som sporchef for den nye, altså går han bare og venter på at få ham sparket ud, altså nu er det jo en, en mand, jeg har kendt i 20 år, øh, Jesper Højlund, og, og en rigtig dygtig, ambitiøs træner, og, og jeg ser ikke noget som helst positivt for mig, i hvis vi ikke øh, præsterer med det samme her, så altså det, øh, det håber jeg fortsætter i mange år, og, øh, og ellers så er det det er i hvert fald ikke mig, der lige tager over. Nej, okay, um... Lad os lige snakke lidt om din nye rolle, så nu du siger, at du er sportschef. Mm. Øhm, vi er lidt nye til, til anden division, må vi indrømme. Vi har ja. primært fokus på første division og Superligaen, så derfor kunne vi godt tænke os at vide, hvad indbærer øh, sportschef-rollen i anden division? Ja, for der er vel ikke øh, sådan kontrakter på, øh, på samme måde, som der er på det lidt højere niveau og sådan nogle ting? Nej, nej, det er der ikke. Altså, kontrakter og så, så ligge i Aarhus, det, det ville være en drøm for, for mig. Det, det kunne være smukt, fordi det ville gøre mange ting meget nemmere, øh, men det har vi jo ikke men vi ligger sig i Aarhus, og det er jo fantastisk at komme ind og jeg håber, I har godt fat i de studerende, for det er jo mange af dem, vi får, nu siger jeg gratis, og det er det jo økonomisk, men det kræver satme meget arbejde at få fat i dem, for der er jo mange konkurrerende klubber, både i Aarhus, men også 50-80 km væk, hvor de så begynder at give lidt penge, som vi konkurrerer med, så det er en kamp for spillerne, så det er selvfølgelig en af de vigtige ting, som sportschef, at være opmærksom på, hvordan vi kan lokke spillere til. Og, og der er vi så, så fantastisk godt stillet, øh, når vi så ser bort fra, at vi ikke har økonomi til at betale spillerne, men, men vi har, jeg, jeg tror nærmest, et Danmarks rekord i det, Et første hold i division, og et andet hold i serien, og tredje hold i Serie 1. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er mange andre klubber, der har et, et højere rangerende tredje hold i hvert fald. Så, så det gør også, at, at Social er det en super velfungerende klub, og, og der er rigtig mange spillere naturligvis, og, og de har det rigtig godt med hinanden. Men de der kæmpe profiler i 2. division, som kommer fra en 1. klub og forventer en høj kontrakt, altså dem kan vi jo ikke uh, spille ind på, så, så vi slår på lidt nogle andre ting. Ja, for vi har netop kigget på, uh, på transfervinduet her ved VSK, og der mm. ja, vi, vi laver mærke til, at der ikke rigtig er kommet noget ind, som i hvert fald i ifølge yeah. Bold.dk's uh, officielt. Yeah. Yeah. Uh, vi vil nemlig gerne lige snakke om, at I har jo mistet uh, i hvert fald Jakob Torb og uh, Frederik Høg til Aarhus Fremad. Yeah, uh, hvad, hvad, hvad har du at sige om det skift? når det, det er jo ikke rigtig sådan helt opad, kan man sige, til næste. De har jo lige taget skridtet sådan lidt, lidt højere. Ja, men jeg kom selv til at sige til siden, og det, det er selvfølgelig, fordi at, at det vil jo gerne have, det er, og det har det jo været i nogle år, så altså, de rykker ned for, for, for nogle år siden, men er en lidt større klub end os, og det er et lille skridt opad. Men, men jeg er da lidt skuffet over, at de her, de her to, det skal lige sige om, om både Torbe og Høge, de er superdygtige spillere og super gode fyre, som selvfølgelig altid er velkommen tilbage. Øhm, og og de var også, det er også det, de selv giver udtryk for, de er rigtig glade for at være der. Men de mente også, at, at fremad var et større udstillingsvindue, eller de skulle tage det næste skridt. Jeg havde så håbet, at det næste skridt det var at prøve sig sag i 1. division, men, øh, men de prøver sig sag der, og det, jeg er sikker på, at de, de bliver faste derovre, fordi det er, det er rigtig dygtige spillere. Øhm, og, og vi er lidt stolte af de to, faktisk, fordi at, at Torp kom jo fra AGF, øh, hvor han. Øh, jamen, det er, jo, det er jo lidt noget andet, altså det, han var jo ikke øh, hår, højst i hierarkiet derude, og havde måske også mistet spilleløsten lidt, og, og fik den under os, og, og blev rigtig dygtig, og spilte rigtig godt for os, så var det selvfølgelig også i forvejen. Øh, Frederik Køh kom fra Skanderborg i Danmark hvor det ikke var, fordi han bombede løs, øh, men, men vi tog godt imod ham, og han så leverede fra dag et, og, og skruede rigtig mange mål øh, for os, og, og gjorde det godt i næsten alle kampe, så, så vi er da stolte af, at vi har fået dem i gang, og så altså, håbede at beholde dem lidt længere jo, men... Øh... Ja, klar. selvfølgelig. Ja. Øhm, I har også mistet, er det kaptajn Henrik Brødersen til kold. Ja, ja, det har vi, og, og altså, Henrik er, har været rigtig god for os i mange år, og vi gjorde jo og, også til anfører. Det er ikke, fordi han øh, vokal er den, der, der byder mest ind, øh, men, men han går altid forrest, og han har været en profil for os. Og, og han, altså, de, de andre joker lidt mere, jeg tror, han har den eneste, der aldrig bliver sat af, altså, og det er selvfølgelig fordi han har leveret, og bor selv i Silkeborg. Og har haft mulighed for at spille andre steder. Øhm, og og vi, vi er sgu lidt stolte og glade for, at vi har beholdt dem så lang tid. Øhm, og når Colin de kommer med et økonomisk rigtig godt tilbud til ham, jamen så altså, det er det jo heller ikke sådan, at jeg prøver at sige, nej, det, det skal du sige nej til. Altså, det er fuldt forståeligt at, at han tager noget ned. De er jo så også i oprykningsspil, og, og der er selvfølgelig nogle penge at hente. Ja, men... Så har I så mistet, sådan, man kan sige, tre profiler, er det færdigt at sige? Ja, det, det er det i hvert fald, og det er desværre også en fjerde, fordi øh, Nikolaj Pedersen, vores kæmpe store øh, venstre stopper, øh, han er gentien i et halvt år, øh, og det er jo heller ikke noget, man sådan kan sige, nej, det skal du ikke til, og det er jo fedt for ham, men, øh, men ham kommer vi dog også til at savne. Øh, det er da noget af det altså. eventyr, hvordan, hvordan er det egentlig sket, at han kom dertil? Jamen, det, det er ikke fodbold, øh, det, er, det er hans, hans private arbejde. Okay. Øh, ja, okay, det er jo også svært at sige nej til alligevel. Ja. Ja, det er selvfølgelig også risikoen. Når det ikke er højere niveau end anden ja. division, så er der selvfølgelig ja. også nogle andre forhold end fodbold, man skal tage hensyn ja, til. Ja. Nu nævner du selv, at I ikke rigtig har pengene til at hente de store profiler ind. Hvordan er budgettet egentlig, når man er i VSK? Jamen, der er en, en, en cheftrænerløn, og så er der en, en assistenttrænerløn, og så, og så er det faktisk det. Altså, så, så er der Æh, selvfølgelig er driften og, og bolde og kejle og alle de ting der, men, men det, er, det er på et minimum. Så er der så den træningslejr, som, øh, som spillerne øh, selv er med til at finansiere noget af, og så, øh, så er der forskellige tiltag, hvor man kan tjene lidt penge ind, og det er blandt andet et loppemarked, som det, det, det lyder sådan lidt, som om det er for sjov, men, men det, er, det er nogle øh, gamle koeferier øh, i, i Skovbank der har arrangeret det her i rigtig mange år, og det giver rigtig meget til en klub, som også øh, økonomisk, og, og der får spillerne så også nogle chancer, øh, et par gange om året, og så, så finansierer det så, så træningslejren. Ja, okay, det er en super fin måde at gøre det på. Mm -hmm. øhm, men vi, øh, vi har tidligere haft øh, en, en tidligere seriespiller i et studiet for nogle, er det fire, øh, fire episoder ja, siden, tror jeg det var? fire uger siden, ja. Øh, Alexander Vælding hedder han. Øhm, og han er nu blevet lysingsspiller. Og vi undrer os lidt over, om, øh, om VSK de havde øjne på ham egentlig, nu når I mistede f.eks. Frederik Høgh som angriber. Øh, nej, ikke, ikke lige specielt ham. Altså, vi vi kender selvfølgelig øh, spillere rundt om i, og, i byen, og, og det er selvfølgelig også min, min hovedopgave, og, og måske det, jeg har, har været meget, øh, meget opmærksom på i min tid i Skårbakken. Øh, men, men nu vi snakker om tilgang, så, øh, så har vi fået Mikkel Nygård fra, øh, fra Lystrup, som, øh, som kommer fra Danmark-serien, og det er jo så der, vi har vi lidt nemmere ved at finde spillere, og, og er for god til at spille Danmarks, danmark og, og kommer til at den grad byde ind på, på start hos os, og, og har også startet ind i, i træningskampen her, og gjort det rigtig godt. Øhm, så det er den måde, vi afløser på. Lidt ligesom at vi fandt Frederik Køh i Danmark-serien, og så blev han så øhm, rigtig dygtig, og ja, Mikkel kan sagtens gøre, gøre det samme, og, og blive en profil i anden division, så det, det håber vi meget på. Jam. Så vil du sige, at det her transfervindue her, eller transfervindue, ved jeg ikke, hvor meget man kalder ja. det det i anden division her, men, men med det her tilgang af Mikkel Nygård og så de her fire, der går ud, så altså, er I stadig konkurrencedygtige nok øh, til, til den kommende del af sæsonen nu her? Jamen, altså, det, det, det er vi, men, men det bliver da en kamp. Altså, også når, når jeg kigger på de hold, der er i nedrygningsspil, så er det, altså, dem, der ligger lige over os nu, det er jo så B93, Brøndshøj, AB. Altså, det, det er jo sådan traditionsklubber, som, som skræmmer lidt, når man bare lige kigger på, øh, på papiret. Og når man så læser på bold, øh, jamen, om de har hentet ham og ham, øh, altså, så bliver man sådan lidt holdt op. Men, men så også jeg sige, sådan har det været, alt min tid i Skåbanken, det har det været sådan, at i de optagterne har tænkt, hold kæft, de henter dem, og hvor gode er de, og nu har de lige skrevet halvanden år med ham, og så, okay, hvor er vi henne? Men, øh, men gode gamle jyske dyder, det, det plejer at hjælpe, <laughs> men, altså, men det er en kamp for os. Ja. Det er det hvad er ambitionen så... Altså, nu ved jeg godt, at I ligger i nedrindningsspillet, og det er selvfølgelig at blive op, men så, lad os nu sige, at I så bliver op. Hvad er så fremadrettet ambitionen? Jamen, altså, vi havde en klar ambition om, og det, den har også selv været med til at melde ud og, og snakke om og været helt indstået med, at, at, at vi skulle have været i oprykningsspillet den her gang. Det, det skulle vi, og, og... Og det er ikke fordi, at, at vi har, eller havde et langt bedre hold end de andre, men, men det var nu, det skulle være. Det, det lå lidt i kortene. Så nu gælder det om at overleve, og, og når vi så forhåbentlig har gjort det... Og, og vi kommer hen til, til sommer, jamen så, så kigger vi på. Så håber vi selvfølgelig at komme op i en spil igen. Det, det siger alle hold, og det er klart. Men det kan også være, at den hedder Brabrand Skive, som kommer ned fra 1. division, års øh, fremad meget ambitiøse og dygtigt hold, øh, hvor er penge hen, som, som også gør det rigtig godt. Altså, de fire pladser, de kan også hurtigt blive lukket. Øh, så skal man jo så overraske, og så er der et af de hold, der skal skuffe. Så kan det jo være. Men, øh, men det er en kamp for... Men, men nu holder vi lige fokus på at overleve her. Ja, det er lignende ja. vigtigt. Og det håber vi da også, at de gør, fordi at, øh, som vi øh, kører lidt på nu her, det er, at, at grunden til, at vi gerne vil have så meget fokus her på anden division, det er jo netop, fordi vi har forholdsvis mange aarhus klubber i anden division. Øh, og derfor så håber vi da også, at så mange af dem som muligt kan blive ved med at være anden divisionskluber. Øh, så vi håber da også det bedste for det øh, for jer. Øh, og tror også på, at I nok skal klare den. Øh. Jeg kunne også godt tænke mig lige at vide nu, her, nu har vi snakket lidt om det her med, at, øh, at du har skiftet fra at være cheftræner til at være assistenttræner og, øh, og sportschef. Øhm, og det er jo lidt sådan en, en lidt pussy kombination, som man måske ikke ser så tit. Hvordan ser sådan en typisk hverdag ud for dig så? Altså en dag fra start til slut? Jamen, øh, men hverdagen er, at, at vi træner tre gange om ugen, og så har jeg så fået indført, øh, og, og, at, at jeg ikke skulle være der om tirsdagen. Så, så jeg er der hver mandag, hvor vi, vi træner, så evaluerer øh, kamp og weekenden, og så er der torsdag, hvor der skal sættes hold, og der er jo så også nogen, der skal sættes af og de ting. Så, så torsdag er en god dag at være der. Øhm, men ellers så er det jo lige at, at finde ud af, hvad der rører sig. Øhm, altså, jeg, jeg ser ikke selv den, den helt store ændring. Øhm, altså nu, det er selvfølgelig Jesper øh, Højlund, der, der sørger for træning, og det er ham, der, der, der sætter holdet. Selvfølgelig i samarbejde med assistenttræneren, som jo så er mig, men, men i, i langt de fleste tilfælde og, og i, i hverdagen, jamen, der er der som assistenttræner for ham. Det vil sige, at vi diskuterer holdet, men det er ham, der har det sidste ord. Altså der, der er der slet ikke det andet forhold inden. Så, i forbindelse med at ansætte ham, var det jo så meget, der var indover selvfølgelig, ja. og i forbindelse med, jamen, skal vi på et træningslejr i år? Altså, den, den lå faktisk til at, ja, den var faktisk aflyst, og der må jeg, altså, jeg insistere på, at, at med nye ny træner, og med mange nye, altså, jeg kunne godt selv tænke mig at komme af men det var nu ikke <laughs> derfor, at, at der var det skulle vigtigt, at, at vi fik uh, de her otte træningspas uh, på græs, og, og de lærte den nye træner at kende, også ja. socialt, og, og det, det synes jeg jo selv, har, har været alle pengene værd. Uh, så, så det er sådan nogle ting. Men i forbindelse med, med, med den her ændring, så har jeg sgu nærmest haft den her rolle i, i de sidste 10 år, fordi jeg har brugt rigtig meget tid på at via mit netværk skaffe spillere til, til skovvarken, mens øh, det nok har været Paul, der har stået mere for, øh, for planlægning af træning, Altså det har vi tit gjort sammen inden, men, men det har nok mere været ham, der har gjort det. Og så har vi så sat holdet sammen af de ting der, ikke? mens jeg har været mere aktiv til at opsøge spillere. Øh... Og har jo selv spillet i, i rækken, øh, altså siden jeg, siden jeg var 20 år, har jeg egentlig været, så det er, jo, det er jo halvdelen af mit liv. Jeg har været i anden division et enkelt år i, i første division med Aarhus Fremad, og et enkelt år i Danmarkserien med Men Ellers så har det været 20 år i den her række, så, så har jeg jo hele tiden ja, holdt højne åben for, ja. om vi kunne lukke noget til. Regner du egentlig med, at, at vi har skåret i Aarhus, øh, ender i første division på et eller andet tidspunkt, sådan ærligt? Øh, det er ikke, det, jeg, jeg ser at det ikke ske inden for de næste to-tre år, altså det, det gør jeg ikke øhm, og det er selvfølgelig også afhængigt af hvad der sker nu Så nu det hele til nye vinde omkring øh, hvordan strukturen skal være og det har ikke været øh, det har måske været en fordel for dansk fodbold eller gjort rækken stærkere, det, det, det er en anden snak men det har ikke været en fordel for, for VSK at vi er gået fra øh, 32 hold til 24 hold øh, det er klart det har, øh, det har gjort vores øh, altså, vi, vi mangler lidt de der hold hvor man bare kan sige, de rykker ned de rykker ja. ned og de var sgu så dejlige at sidde og kigge på dem. Det kan vi de ikke finde. Det kan være, at der er nogen, der sidder og peger på os nu. Det, det ved jeg jo ikke. Men, uh, men den spiser jo til i og med, at, at, at rækken bliver, at det bliver færre hold. Altså, det kommer jo an på, hvad der sker i Superligaen. Det kommer an på, hvad der sker i første division. Der er også nogen, der vil skære Superligaen til. Altså ryger der fire hold ud der, jamen så, uh, så får vi det også værre. Ja, så kommer der konkurrence nedad ja. også. Ja. Så. Kunne du godt uh, selv også overveje en, en rolle i en, en af de andre uh, Aarhus-klubber, hvis det var et tilbudt? Uh... Altså, det, det er ikke, ikke, som det ser ud nu, men, men altså, det vil jeg da ikke afvise, at uh, altså, jeg har da altid haft store ambitioner med, med fodbold, men, men jeg er rigtig glad for mit, uh, for mit job på, på Larsen Realskole, hvor og jeg også uh, har ja, 10. klasses fodboldlinje der. Uh, jeg sammen med, med Tom Søjberg, Brabrandstræner, um, og, og det passer rigtig godt ind i, at uh, jeg skal nok ikke lægge altså, 10 timer mere om ugen uh, i fodbold, uden at så gå ned i tid uh, på skolen. Så, så jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med, som det fungerer nu, og så er det jo selvfølgelig også min klub jeg er i. Altså, så, så der skal der meget til, før, før jeg bliver rykket et sted hen. Jeg var også godt lige, jeg var lidt interesseret i jeres uh, træningstur her, eller træningslejre. Mm. Øhm, hvordan uh, fungerer det, når I kommer derned? Er der træningskampe også? Eller? Ja, jamen, vi spiller en, en træningskamp også. Øhm. Altså, jeg, jeg har faktisk været væk 14 dage, øhm, for, fordi okay. at, øh, vi, havde, vi havde lavet turen med, med Larsens realskole øh, ugen inden øh, Tom og mig, og så, øh, og så trænede vi ligesom ja, de professionelle gør, hold gør for at vise dem præcis hvordan sådan en en træningslejr foregår også, som, som vi selv gør det manddivision, Der var Dog lige med undtagelse af festaften. den, den skarper lige fra med, med de her 10. klasses øh, elever. Øh, men så tog de hjem, og så, så blev jeg så dernede havde lige en, en halv dag ved, ved poolen selv. Øh, det var også fint nok. Og så kom de så om aftenen, og så, øh, jamen, så er det jo all inclusive, og, og aftalen er, at de, ja, de må selvfølgelig øh, ja, tage alt, hvad de vil, undtagen alkohol fra øh, for det her all inclusive, undtagen sidste aften, der har vi sådan en festaften og nogle sociale arrangementer. Men ellers, det vi gør på den her træningsleje, det er, at vi har to træninger om dagen, og så har vi sådan en træningskamp den sidste dag, hvor vi mødte et, et norsk hold fra, fra den tredje bedste, øh, som vi slog øh, 2-1 i. En, ja, lidt knæbent, men, øh, men en hård kamp. Men, øh, men ellers så, to gange træning og, og en masse, vi har sådan en konkurrencekørende, som, øh, ja, det, den er opkald efter, siger af, øh, jeg er halv italiener og kan godt lide <laughs> italiensk fodbold. Jeg tror, så er jeg den eneste... Ja, nærmest i, i rækken, der kan det, men, øh, men, <laughs> men den er så opkaldt efter det, og der har man sådan en marker, som man er sammen med hele ugen, øhm, og så skaffer man så point til sit hold, blandt andet gennem skudøvelser, eller hver gang man spiller på kamp, så er man på samme hold, øhm, og så får man så point til sit hold samtidig med, at der er nogle sociale arrangementer udenfor, som borgertændings-turnering, eller jeg havde Borgkøling, bor med i år, og, og, øhm, og forskelligt, og så opsætter de så på alle superlige kampene og skaffer point, og så den sidste aften, der har man så fundet ud af, hvem der er taberne, og hvem der er vinderne, og vinderne, de fik sådan en lille præmie, mens. Tabern, de, de fik de modsatte, som, som folke, eller undskyld, som, øh, som fodboldspillere nu kan. Øh. Hvad var præmien? Æh, præmien var, øh, var 1000 kroner, som de skulle op på, øh, på AGF-kampen. Nej nej, <laughs> nej, nej, nej. Og det der, det der er lidt vildt, det er, at de, de to skulle så krydset. og nogle gange så, så plejer jeg bare sådan at æde den selv og sige, at de rammer skulle aldrig. Så, øh, men den her gang havde jeg altså spillet den også øh, lidt selv, så der var lidt jubel ved, ved over til <laughs> Hold da op. Ikke for at sige noget, altså det var da synd for AGF, og vi holder også alle sammen med dem, men, men lige i det tilfælde var det nu fint nok, at, at der blev scoret så sent. Ja, nu må man så. sige det, holdt da gift. Ja, Det var fedt, mand. Nå, det lyder som en supertur egentlig. Ja, det var, det var, det, det er det sgu altid. Altså. Okay. Øhm, vi har nemlig også haft kontakt med, med Lysing. Øh, de var vist også på træningslejr den her de, uge her. Er det de det er jo rent tilfældigt, at vi har brugt den samme øh, rejseguide, det der heller øjlesager, som jeg ja, spiller jo fra B93, som vi snart skal møde, men, men han er nu god til at arrangere rejser og, og desværre også til at, at lave mål. <laughs> men, øh, men det var så sammen, og så fandt vi ud af, at øh, vi skulle flyve samtidig, og jeg, jeg har et rigtig fint forhold til Mikke, øh, og det har Jesper Højlund selvfølgelig også, som, som er, kommer fra, fra Lysing. Øh, så vi, øh, vi tog en bus sammen dernede, så i stedet for at betale de der 12-13.000 alene, så var vi to hold til. Og det, det, altså, det er mange penge for, for klubber, som både også og Lysing, altså. Ja, helt så klart. Så vi fuldes i bus øh, dernede. Ja. Er det altid den samme øh, destination, når det er til de her? Ja, det er et sted mellem Antalya og Lange altid i, i område der hvor ja. der er rigtig, rigtig mange hold, der tager dernede. Og ja, okay. Nu de er der øh, også flere holdene fra i hvert fald også Superligaen og så videre, der også tager ned ja, til det område der. Der, er der. Ja, netop. Skyldes det varme, eller? Øh? Ja, det er skyldes, at, at de har... Man kan betale sig til dyre baner og til flotte baner, men... Øh, Februar, taget i betragtning af det, er det jo vanvittigt gode baner, øh, som vi får at træne på. Og, og det er jo forhold, man ellers ikke kan få. Altså, hvis, øh, og Tyrkiet er billigere end, end andre lande, så, øh, så det er det, det, det er, der, vi tager til. Øh, det eneste, der har været, det er jo en lidt ustabil situation, øh, der har været. Men, øh, ja. men i år har det heldigvis været, været lidt mere stabilt. Sidste år turde vi ikke tage sted med 10. Med øh, fodboldlinje der, men, men det har vi så gjort i år, hvor den er, er mere stabil, og de har også rigtig meget ud af at opleve sådan en tur, som, som de professionelle hold sig på. Altså for... Er der nogen af de spillere der i den der 10. klassers linje, der kunne være øh, emner til VSK? Det, det er der jo altid. Altså, det er jo ikke sådan, at altså, vi går ikke ud og plukker dem med det samme, de kommer ind på, på Laursen, så, og så bliver klubberne jo bange for at sende dem derind. Det er jo ikke sådan, det er, men, men det er klart, at der er en masse Altså Jens Dage, som skruer, nu snakker vi om gf kampen altså, Det er jo en, som, som gik på, på Laursen, og som så øh, kom til Brabrand og og spille senior under, under Tom en meget en meget unge alder, øhm, og har virkelig slået til. Men øhm, Mads Fingre, øh, ja, det er jo så Hammerby nu, øh, mm. er jo også øh, et eksempel på en fra Laursen, Christopher Pellesen, øh, som spiller i OB, øh, jeg har også gået på Laursen. Øh, så der, der er rigtig mange, øh, der, der er kommet helt op, og så har vi langt, øh, langt lang flere, som, som så er endt i 2. Altså, ja. På et tidspunkt var der en tredjedel af, af skovbankens øh, trup, som, som engang har gået på, øh, på 10. F. <laughs> øh, så det er... Jo, det, det, det er en fin måde at få kendskab til dem på. Ja. Øhm, nu nævnte du det her med, at, at, at I havde kontakt med Lysing, og du har et godt forhold. Er det også sådan med Aarhus fremad? Altså, alle Aarhus-klubberne har I sådan et godt forhold til hinanden? Når... Ja, det, det har vi jo egentlig. Altså, det, det er jo klart, det, altså, jeg er da ikke fan af, at de to spiller, de røg, men, men øh, vi har et fint forhold til dem, og, og øh, Lysing er nok heller ikke, eller undskyld, Lysstrup er nok heller ikke glad for at miste det, jeg ser deres bedste spiller, Mikkel Nygaard, til os. Så, så det er jo ikke sådan, at, at man går og bærer af det, og... Og selvfølgelig kender trænerne hinanden og ringer også sammen, øh, ja, og modstandere, og, øh, og det, vi, vi har sgu et fint forhold til, til Ja, hinanden. okay. Super. Det er jo det, vi er glade for at høre. Det er ikke mm. sådan, I går ind der hader hinanden. Nej, <laughs> altså, der, der bliver kørt meget på rivalisering, og det er også fedt. Og det, vi har faktisk lige haft et, et møde om at snakke om, og at, at det er godt, man blive hyped lidt, det der. Altså, i, I gamle dage havde man sådan i, i årstidstiden en dynamitpulje øh, med Aarhusholden. Altså, det kunne man godt lave igen, hvor, hvor man prøver at få lidt flere folk på, på stadion, og øh, og køre lidt mere på de her lokalopgør, som nu er jo ikke, hvor vi har mødt hinanden i, i forårssæsonen her, men i eftersæsonen er der, jo, jamen, der er jo tit fire hold, årshold eller så, med ådder, ikke? Mm. Ja. Så kan man komme op på fem, som, som møder hinanden, så det, der er jo masser af lokalopgør. Spændende. Men vi er også helt sikkert tilhængere af, at der skal... Ja, og super initiativ det her også. Det kan vi hjælpe med se, hype, ja. ja. <laughs> det synes vi, vi skal gøre, ja. Få dem rigtigt <laughs> til at op og køre mod hinanden, Ja. ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at vide lidt mere omkring nu øh, det her med, med deres to profiler her. Torbe og Høgt og Forsvinder. Hvordan for, starter man hoved, altså den her øhm, handel her, hvis man kan kalde det det? Får man bare et opkald og siger, at vi vil gerne have de to? Eller hvordan fungerer det? Øh, eller? altså det, det starter med, at man er lidt, øh, lidt bange for at miste øh, nogle filer. Jeg har snakket med dem løbende. Og, og, øh, og, og det skal siges, at altså, Jacob Torbe, øh, hans agent, ringte til mig... Øh, dengang og sag jeg har en, en bak fra AGF, og jeg yes, ser det, det lyder fantastisk. Altså, <laughs> så, uh, tusind tak, uh, og, og han kommer højt synligt til at spille. Det lovede vi jo aldrig, men ja. han har trænet med Superligaen hele tiden, ikke? Så, så han var selvfølgelig også fast mand uh, fra dag et, um, men i og med, at han har en agent, og jeg har også snakket med ham med, løbende, jamen, så har han jo ambitioner om at, at komme ja. op og spille højere. Så det var jo en af dem, man havde sådan lidt fokus på, at han på vej væk, og osv. Med, ja. med Frederik Høgs mål uh, vidste jeg også godt, at, at jamen, han, han var da interessant for andre klubber, og, og så er en af dem, der gjorde det godt i den øh, pokalkamp, vi havde mod AGF. Øh, og der jeg snakket med, øh, vi spiste øh, ja, spiller og, og ledere bagefter sammen, og snakket snakkede med, med Glenn Ridersholm, og dem var det jo så bagefter dengang. Øh, og det var også en af dem, de lagde mærke til. Og, og, altså ikke, ikke fordi, de var ved at hente ham, men, mm. men hvis en superlig klub sidder, okay, det, han gjorde det meget godt, jamen, så er nok også nogle første klubber Så ja. dem, dem var vi selvfølgelig bange for at, at kunne miste, øh, men igen, så, så havde jeg jo så regnet med, at det var fordi, de lige tog øh, skridt til første og prøvde at tage der. Mm. Men, øh, der var ingen form for sådan en overtagelse for dig at prøve at beholde dem? Eller... Jo, jo, det var der, det var der selvfølgelig, men, men man kunne godt høre det mm. med det samme. Altså, de, de havde besluttet sig for det, og, og, og de var startet op derovre. Øh, altså, de jo ikke, Aarhus Fremad er jo ligesom også heller ikke en kontraktklub, så, så de er jo ikke låst endnu. Men, men det er ikke sådan, jeg går og drømmer om. Altså, de er meget velkommen tilbage, mm. og, og jeg, jeg vil heller ikke have det dårligt over for Aarhus fremad, Jeg må også lige afsløre det, hvis de dukker op til træning hos os mm. øh, i aften. Men det, det, det sker bare, ikke? Altså, de, de har taget de valg, og nu, nu prøver de sag derovre. Um, ja. ja, det er fint. Et nyt eventyr. Ja. Jeg kunne også godt lige tænke mig at vide her til sidst, egentlig. Der har været meget snak om baner øh, i det her vejr her. Hvordan er banen der derude nu med VSK? <laughs> um, jamen, at, øh, der er nok mange klubber, der, der ikke synes, det er den bedste bane i, i verden. Og der er nok også mange klubber i Aarhus, der synes, at, at kommunen kan være lidt svær at danse med nogle gange. Um, så det er sådan lidt en kamp, og... Og vi kan jo ikke bare sige, at så sorter vi det selv, og så, fordi det, det har vi ikke råd til, det er mange penge, hvis, uh, så, så vi har selvfølgelig brug for, at, at kommunen ordner det, uh, men, men der har været alt muligt med, at jamen, nogle gange synes de ikke, at den er, er, er klippet langt nok ned. Uh, det er tit været de sjællandske hold, og, og nogle gange så, så er uh, vind og vejr jo ikke til, og, og at, at banerne bliver perfekte, men der uh, kører tit meget med, at, at de kommer over og har måske en idé om, at de er bedre uh, spillende end os, fodboldmæssigt, og, og vi bare vil slås, og så er banen til vores fordel, men, men vi har jo et andet syn på det, ikke? Man, øh, man er kører tit de der, men det, vi har så heller ikke øh, en fantastisk bane, øh, men, øh, men, okay. men jeg synes jo ikke, den er meget dårligere end så mange andre steder. Hvem, hvad med nuværende, altså med vejret og det hele med frosten her, er den, er den iskold derude lige nu, eller? Altså, den er jo ikke, vi, det er jo ikke i her, at vi kan spille på vores stadion nu, øh, især ikke med, med det vejr, der lige har været, så vi har fået en, en, vi har en ny generations kunstbane, som, som kom for et par år siden, som, som er rigtig god, og vi har også til at spille turneringskampe deroppe. Det, det prøver vi så vidt muligt at lade være med. Øhm, det, det er ikke et stadion deroppe. Det, det er på en høj, og det, det føles næsten som om, at hver trin man tager op af den trappe op til kunstbanen, så der stiger chillfaktoren lige med, med fem grader, eller, eller falder må det være. Øhm, men, men den er rigtig god, og, og et godt underlag. Og, og Nu spiller vi den første kamp over i Hellerup. Øhm, det, det har jeg nu også en idé om, bliver på, at de spiller så for det meste deres, deres hjemme kamp på kunst. Men også selvom de ikke har gjort det, så, så tror jeg ikke, at, at vi kan spille på, på græs om to uger. Øhm, Nej, okay. så, så, så er sikkerheden for, for spillerne vigtigere, så det er lige til at ja. række rundt af ned nu. Ja, okay, helt klart. Man skal, det er vigtigt, ja. Men øh, nu er vi egentlig ved at være igennem det, vi rigtig gerne vil snakke med dig om, men øh, vi vil gerne prøve noget nyt, øh, det hedder de fem hurtige. Ja. Hvor vi bare lige stiller, at det er lidt med fodbold og lidt ikke med fodbold at gøre. Sådan bare lige nogle hurtige, og så skal du bare svare. Vi har selv lige lavet sådan et lille hvad vi tror du vil svare. Ja, og så kan vi okay. se om vi rammer det. Uh, nu har vi godt nok snakket om en, om, om en af dem, men uh, den får vi igen. Jeg tror faktisk jeg vil lave en der hedder seks ordige, for jeg har faktisk, da du sagde det der med halv italiener, ja. der kunne jeg godt lige uh, have et interessant spørgsmål så. det er det hurtigt, du, uh... så er det ikke politikers svar, så er det ikke svare. Så er det Ja, ja. Det er bare at vi nej, kunne bare nej, lige få ord på ja. bare få ja, ord, jeg ja, tænker. Yes. Så vi starter med, hvem holder du med i dansk fodbold, hvis det ikke er VSK? Ja, så holder jeg med AG. Det, det har vi også noteret. jeg er jo selv Midtjylland fan og vi er Viborg-fan. Yeah, øh, men vi holder også med ikke efter. Øh, det er vi nødt til, når vi det når i radio. Ja, det er det. Øhm, hvilken musik lytter du til, når du skal afkoble? Jeg går lige Metallica. Af det, øh, det var noget andet, det vi har svaret. <laughs> vi vi skal faktisk George Michael. <laughs> ja, <men. laughs> jeg kunne lige så godt have sagt, at det var også. Sotti, men, øh, men det, er, det er meget bredt. Men, øh, når jeg løber en tur, så er det tit Metallica og sådan noget, ja, okay. der, er, der er på. Nå. Ja. Øh, nu, nu sagde jeg lige, der er jo sex hurtigt. Det var den der italiener. Hvilken italiensk klub holder du så med? Jeg holder med Inder, og for at det skal være løgn, og det er ikke noget, jeg har haft med at gøre, så, som sagt, så vejer jeg jo i Tyrkiet, da de kom ved fordi jeg havde været der med Larsen, og de dukker så op, og så er det det nyeste sæt fra Puma, det er simpelthen blå sort med striber nedad, så det i hjertet, at vi nu spiller i Inder, tror jeg. Så vi har, ja, to-tre forskellige, det er så så, hvad blå har. Hvad skyldes det, at det er Inder og ikke, ja, Milano, altså Ja, det det startede egentlig med, at min far kom fra Calgary på Sardinien og holdt lidt med dem, men så i 90, hvor jeg holdt med Napoli på grund af Diego inden, og da de så røg ud af uefa den dengang, så gik ind der videre, og så holdt jeg så med dem, og så gjorde det lige siden. med De tre tysker, Klinsmann, Mateus og Andreas Brehme, så det er mange år efterhånden. Hvad synes du egentlig om den nuværende sæson? Er den godkendt? I forhold til, altså det er jo ikke ligesom Molino dagene, hvor, hvor de vandt Champions League, men, øh, men det har været okay indtil videre, men, men det er ikke i stort hold længere. Prøver du at se øh, de italienske kampe, eller i hvert fald inderskampe, når du har tid? Ja, nu siger du prøver, det er jo så en kamp med, med ja, netop. om fjernsyn, <laughs> så, øh, men, men det er blevet, blevet mindre, øh, det er jeg ser. Okay, <laughs> super. Øhm, hvad laver du i din fritid, når det ikke er VSK og fodbold? Jamen, øh, ja, jeg løber en del, og så, så spiller jeg lidt... Øh, Lidt fodbold, ja. Det, det, det, det er også lidt kontroversielt, men jeg spiller faktisk Old Boys fodbold i års fremad. Åh, nej. Men det er rigtig mange gamle spillere, hvor, hvor vi spiller der, og jeg har også selv spillet derovre øh, for en del år siden. Og, og vi har samlet et hold, som ja, er jo da rigtig stærkt. Og, mm. Jeg ved ikke, om det er 40-50 kampe, vi er i nu efterhånden, men, øh, men det, det er, det er nu meget sjovt kunne man, over, kunne man overveje at uh, tage de old boys og så få um, en testkamp mod VSK? Måske? Ja, det, det er lige før. <laughs> ja. Der er nogen, der kommer lige fra at være, at være stoppet på anden division, ja. og så godt til det old boys hold. Så. Okay, så er der, der, der er gang i den. Ja. Okay. Ja, vi skriver så godt nok uh, golf eller familietid? Ja, ej, golf uh, det, det er faktisk meget ved siden af. Nå, okay. <laughs> men, men familietid er jo så ikke mig. Uh, hvad, ja, hvad er dit forhold til Aarhus Fremad og Lysingen? Det har du på en måde sagt jo. Ja, så Jamen, det, det er fint. Jeg, jeg kommer jo meget øh, overhovedet bruger selv på, øh, på Barskade på Trøjborg, øh, tre minutter fra, fra Risvang. så jeg er der over se, se mange kampe og, og snakker med, med mange af de folk, der er. Altså, så. Ja, og så øh, allersidst, har du nogle ritualer før en kamp? Nej, det har jeg faktisk ikke. Øh, jeg har prøvet at ja, holde hold overtroen nede øh, og har ligesom været, været fan af det, men, men der er nogle ting, man men sådan gjorde i gamle dage, som jeg ikke rigtig forstod, hvorfor. Men, men jeg har sådan lidt dårligt med det her overtro, fordi det er, jo, det er jo ikke rationelt. Altså, så så prøver at lade være. Vi har øh, ja, skudt helt ved siden af. Vi sagde, at du drikker dig i hegnet dagen før. Det, det er faktisk aldrig sket. Det I hvert fald ikke før en turneringskamp. Øh, det er det ikke. så Jeg, jeg kunne egentlig godt... Nu nu lige ind på det alkohol, mm. og det er der med, at vi ikke må røre, de ikke rører alkohol. Ja. Hvordan er det egentlig med, med, med sådan og sådan på anden division? Er det vigtigt, at de, de sådan holder sig til... Til en vist diæt eller et eller andet? Øh, altså, det, det, det styrer de selv. Vi kommer ikke hjem og tjekker, hvad der spiser om aftenen. Og, og det der her og ikke, ikke røre alkohol, det er i altså, dagene op til kamp. Altså, mm. der er, ja, jeg er jo den teori, og, og har været det altid, at jeg synes, at det gavner mere hold, hvis de tager ud og drikker sammen efter en kamp lørdag, end hvis de ikke gør. Altså, det, den, det, det form bliver dårligere. Det, det modsvares i den grad af sammenhold. Så jeg har ingen problem med, at Hvilket de så i øvrigt også gør, at øh, tage ud og, og hamre lidt øh, efter kamp. Men, men det er klart, sådan en... I gamle dage, jeg gik selv, øh, havde et år på, øh, på skolen hvor, øh, hvor der var klubben om torsdagen. Altså det, det gjorde jeg ikke det der med at altså, tage ned og så, så trække to øl og så, så tog mm. hjem. Øh, så kunne man så vente til lørdag efter kamp, hvis man skulle ud og give den gas. Super. Jamen der er jo også... Øh, altså man kan da finde et godt eksempel på det der med, at de næsten spiller bedre, hvis de får lidt løst tøjler med nogle ting. Altså... Øh, den periode, hvor det danske landshold var allerbedst, der var det noget med, at de kørte ind på McDonald's på vej til, <laughs> til kampe og Så videre, ja. så det kan da godt være, at der er noget om snakken <laughs> ja, ja. der. <laughs> Men uh, ellers så har vi egentlig været igennem uh, det, vi uh, har tænkt os at spørge dig om. Um, har du nogle sidste ord lige til, uh, til et eller andet? Nej, Jeg sagde det før, og jeg synes, det er super initiativ. Og det er jo, det er jo sådan nogle ting, at Oceans ja, Fodbold har brug for, og vi, vi har i den grad også brug for at profileret, blive profileret noget, noget mere. Så det er super initiativ. Super, det er vi glade for. Ja, tak. Ja. Men øh, ellers så er vi rigtig glade for, at du gør at komme i dag til det her superinterview. Jamen, mange tak, fordi jeg måtte komme. Og så, øh, jamen, så ses vi nok på stadion. Vi vil gerne ud og se nogle af jeres kampe i hvert fald. Så det øh, godt. super. Ja, tak. I er meget velkommen. Så fik vi sagt farvel til Michael De Montis. Og, øh, og det var øh, super fint, at have ham inden. Fik sagt en masse fine ting. Øh, og vi blev så deltidig klogere på VSK Aarhus og hvordan det hele står til nede i 2. division. Så skal vi øh, skværes vi altså videre i programmet. Og, øh, og her skal vi snakke om om, øh, om, om de største kampe, der kommer nu her i den kommende spillerunde i Superligaen, og så skal vi også snakke en lille smule om første division, hvor at der også kommer nogle ret spændende kampe i den første spillerunde, I skal i gang med. Så vi starter med Superligaen og, øh, og de største kampe her. Ja, øh, vi har jo ikke tænkt os at gå igennem dem alle, som sagt. Vi tager bare lige dem, vi synes, der er værd at nævne, fordi der er en, en del gode kampe, synes vi, på programmet her. I, i, her om søndagen den 4. marts, jeg vil gerne lige sige den 4. marts, det er min fødselsdag, så øh, jeg skal se en masse fodbold på min fødselsdag, nemlig. Men, øh, det lyder som en perfekt følelsesdag Ja, det er en lækker følelsesdag øh, Jeg synes, vi skal starte med AGF, FCK øh, Nu er vi i en Aarhus Radio Det har vi sagt, jeg ved ikke hvor mange gange nu øh, men de får hvis nogen er i tvivl, vi er i en Aarhus Radio Ja, netop Lige at sig det igen, så vi pointerer det. Vi er i en Aarhus Radio Vi får, øh, eller, vi får AGF <laughs> for besøg af FCK De får besøg af løverne øh, En spændende kamp, synes jeg faktisk Ja, men er det, det er lidt nogle løver som, øh, som måske er lidt mere tandløse, end de førhen har været ja, øh, Og stadigvæk med et stort brød Ja Ja, uh, yeah. god joke. Uh, nej, men altså, uh, AGF uh, er inde i en god steam, synes jeg. Jeg synes faktisk, det er spændende. Uh, nu, nu er de jo vundet kampe på, på sådan igen og igen, men de er faktisk begyndt at vise, at de, uh, at de, uh, de er et godt hold. Uh, de har nogle gode spillere. Han begynder at, at eksperimentere lidt med truppen. Det synes jeg er spændende. Altså, Vi ser nu uh, en Mustafa Amini i angreb, en bundo på kant, en bundo i angreb, en push der også kommer ind. Han starter ikke ind automatisk, der er en junger. Der er en Martin Spellmann, der også spiller rigtig godt. Ankersen, den er stadigvæk sådan lidt... Uh, Tobias Sarnam begynder at tage den der lederrolle, hvor han er, viser den her profil, han egentlig alle forventede, at han ville blive. Øhm, så hvis det er jeg... også lidt spændende at lægge mærke til, at den her kamp her mod Horsens, der var der faktisk flere af dem her, du nævner, der ikke var med. Øh, hvor AGF faktisk stod til at vinde kampen øh, langt det meste. Kampen og først i 94. minutter ender med at smide det øh, til en 1-1. Så, så, så det er lidt sjovt det her med, at det er faktisk de her spillere, der er begyndt at vise tænder og tage ved. Og de var faktisk ikke med i en kamp mod Horsens, hvor AGF, eller spillede ganske forrygende. De begynder simpelthen at spille, altså det er jo ikke, det er jo ikke super interessant fodbold stadigvæk AGF, de, spiller, de har spillet nogle kedelige kampe, også mod Sønderjysk, det var godt nok en, en kedelig affære at sidde og se i den kamp, men de, de får point, det er det, der er vigtigt lige nu, at de ikke bare taber og taber. Nu er det så godt nok mod FCK, og igen, det er jo på udebane for FCK, så jeg vil ikke sige, at det er en sikker sejr til FCK, det her. Nej, det vil jeg heller ikke, men det er stadigvæk en... Altså, jeg vil klart kalde FCK for favoritterne. Øh, også med en fischer, der er begyndt virkelig at, at, vise, at være i hopla. Øh, Falk er kommet lidt i gang. Øh, Skov har vist sig at være et rigtig godt indkøb. så så er det Soterio, der er i stor form. Øh, altså, hele offensiven ser rigtig, rigtig stærk ud. Defensiven halter stadigvæk lidt øh, med den her Lyftner-Vafro-konstellation. Men jeg tror stadigvæk, at jeg vil kalde FCK for favoritterne her, fordi at AGF har heller ikke haft mega, mega mange altså meget offensive kræfter at spille på. Så derfor så tror jeg også, at det, bliver, altså det kan godt være, at det er et FCK-forsvar, der halder en lille smule, men det er også et AGF-angreb, som halder en lille smule. Og så er det til gengæld et FCK-angreb i stor form. Så jeg tror godt, at den kunne gå hen og blive en, en målerig kamp, måske, øhm, og nok mest målerig fra FCK's side. Jamen, ja. Jeg prøver jo også at give AGF lidt en chance ved ikke at sige det, men jeg tror da også, at Fsk vinder. Jeg kunne godt se, at det blev måske en 3-1 til FCK. Hvis de først var åbnet op i noget i AGF, så tror jeg, A.G.F. de bliver lidt desperat, og begynder måske at angribe. De skal nok kunne få et mål ud af FCK. Det tror jeg absolut, de kan, fordi som sagt, forsvaret er en kæmpe svaghed for FCK, men de offensive profiler skal nok køre den her hjem. Især Ruberskov Skov, hvor man er meget imponeret og lige pt. Mit bud, det er 3-1 til FCK. Der var jeg helt enig. Det var også det jeg med en 3-1. Um, næste kamp, det er Brøndby-OB Også en super kamp, synes jeg uh, OB er tit blevet uh, I hvert fald i fortiden blevet kritiseret for at have kedelig fodbold Det synes jeg ikke længere, de har De har nogle af de bedste offensive profiler, synes jeg I, uh, i Superligaen Vi kigger på en uh, Anders K. Jacobsen, en Rasmus Festersen, Rasmus Jønsson uh, Helenius, og så har de alle de her unge spillere Som også begynder at, at, at vise at, Hvad de er hver uh, En Greve, en Tomasen uh, Det er virkelig, virkelig spændende Og de, som sagt, de er virkelig stærke på offensiven Øhm, men igen, det er i Brøndby. Og det er i Brøndby. Og jeg tror, det kommer til at hedde en brøndby øhm, Og det, det siger Odsen også. Altså, kæmpe favoritter på Brøndby. Den giver 8 igen på OB. Hvis der er nogen, der skulle sidde derude og tro på den, så, øh, så, så, der, så der er der penge at hente, hvis det er, at, øh, at du synsker kan se, at, det, at øh, OB de vinder den. Men øh, mit bud, det er altså brøndby øhm, OB, der er meget ustabile. Øh, nogle gange leverer de helt vildt godt, og andre gange leverer de ikke særlig godt hvor Brøndby, de er meget mere stabile og, øh, og på hjemmebane, der er det svært at slå Brøndby. Jeg synes stadigvæk, et højt nok. Øh, men jeg ved det jo godt. Altså Brøndby er bare inde i en en men de er super stærkt hold i den her af diamant som øh, Sonica han simpelthen har skabt. Øh, det, den er virkelig virkelig svært at bryde ned også deres forsvar brilliant. De har jo en af de bedste højrebacks, værmen jo i Larsen. Øh, deres venstreback Jung, han er ikke rigtig i sådan fedus til endnu, selvom jeg synes faktisk han har leveret en rimelig godt de seneste kampe. Og så har han bare en rykker, en Hermansen og en Ara i nede i forsvaret, som også og en Rønård på mål, en landsholdsmålmand muligvis. Så øh, ja, det ender nok med en Brøndby. Jeg synes bare stadigvæk, det er et højt odds. Ja, det er det også. Fordi at det, altså, som jeg altid siger, bolden den er rundt, og, øh, og alt kan ske i fodbold. Og på det her måde her, altså, og når jeg plejer at sige det, så er det altså om kampe, der er noget mere øh, ensidet Fordi at OB er ikke et svagt Øh, som man skal aldrig nogensinde afskrive dem i sådan en kamp her. Så jeg synes, at det er højt sat at give dem et odds på 8. Men, men jeg tror ikke på dem, så jeg vil aldrig spille på det. Nej, øh, hvis vi skulle lige give sådan et hurtigt bud for, hvad den ender. Jeg kunne godt se en 2-0 til Brøndby. Ja, det synes jeg også er et meget godt bud. Måske en 2-1, fordi du netop, som du siger, øh, OB har nogle gode offensive profiler. Måske en 2-1, tænker jeg. Ja, så øh, igen, det, det ligger lidt til, til favoritterne igen i FCK og Brøndby. Men øh, vi kan lige gå videre til den sidste sådan store kamp, vi synes, der er værd at nævne. Det er nemlig fordi, det er en -kamp, det er mod Silkeborg. Og så tænker man lidt, at det er en stor kamp. Ja. For Har du set, hvad en Silkeborg de også spiller for tiden? Det er ret imponerende faktisk. Er det, er det fem kampe, de ikke har tabt, tror jeg det er? I hvert fald. Øh, det er, er det tre sejre, de har fået i fem kampe? Det er, det er virkelig imponerende, at det her Silkeborg-hold, Peter Sørensen, han har skabt. Øh, der er en masse spændende uh, spillere på det her hold. Og man tænkte, åh, nu råber skov væk. Nu mister de hele dynamikken. Altså, hvem skal de uh, sådan etablere holdet rundt om? Hvem skal de kigge på? Så henter din en Rodic, Virkelig, virkelig spændende profil. Han er som om, det er som om, han har overtaget den rolle rigtig fint. Han er ikke på nogen måde niveau med skov endnu, øh, men han, øh, han, han er virkelig spændende at se det ud. Og så er der bare en gammel by, som bliver ved med at levere. Det er et Silkeborg-hold, som, øh, som altså egentlig godt kan begynde at, øh, at sigte en lille smule mod mesterskabsbullien. Øh, fordi den er altså overhovedet ikke sikker endnu, hvem det er, der kommer i den. Der er Horsens og OB, øh, som, ligger, øh, som ligger godt til det. Øh, men der er jo også Hobro og AB og, og også Silkeborg her som, som ikke er ret mange point efter øh, Så det er en meget åben mæsskabspulje Og Silkeborg som de spiller lige nu øh, Synes jeg sagtens kan sigte efter At komme op og være med i den Ja, netop øh, Det er så sjovt at når man siger Silkeborg Så tænker man ikke på man tænker bare sådan at Det er et bundhold Og de ligger og ruder Hver, hver der nede i bunden Men det, det, det er et spændende hold at se nu faktisk Jeg synes jeg vil hellere se Silkeborg End jeg vil se Sønderjyske, Lyngby AGF øh, Endda ÅB måske også øh, Og, og, og Hobro jeg synes virkelig, at Silkeborg de i et eller andet her. De er virkelig meget direkte. Lidt øh, ligesom den måde, skov han er på, når han spiller fodbold. Han tager de her runs. Øh, og det, det kan man også godt se, de gør i Silkeborg. Især i Jeg synes, at han bliver ved med at imponere mig. Jeg ser og dufter lidt landshold i ham. Ja, det er ikke umuligt, at han, øh, at han skulle være en bobler til landsholdet. Men øh, når det så har sagt alt det her, så, så ser jeg stadigvæk Midtjylland vinde den her kamp. fordi at Midtjylland er, øh, Det kan godt være, at Silkeborg er godt spillende. Midtjylland er rigtig godt spillende. Og Midtjylland er også øh, et hold med langt flere profiler. Ja, yeah, altså det er jo som om, når de tager en uh, profil ud og skifter ind, så tænker man, at det kan jo være lige så godt. Det er højst sandsynligt næsten hver gang lige så godt, det der kommer ind på banen. Uh, det, de har en, en af de stærkeste sådan, bænke i, uh, i Superligaen. En af de uh, mest interessante hold, der ses på et fodbold. Og så har de bare en, jeg har en kæmpe kærlighed til, det hedder Dal Hente, som er så vild. Og der kalder jeg også øh, duften af det landshold, måske. Ja, det er jeg også enig med dig. Han, øh, han altså med ni mål som en, en wingback. Han er så godt nok offensiv wingback. det er rigtigt. Øhm, men altså, han, øh, han ligger over mange profiler i, i, i, i Superligaen, som er offensiv eller angriber, og han har skåret flere mål end dem. Øh, han er virkelig spændende. Der er nogen, mange, der har snakket Bøjlesen øh, som landsholdsmateriale øh, i den senere tid, eller i hvert fald snakket om, at han kunne være en påbler til det. Og jeg, øh, jeg vil da sige, at han står da klart højere end Bøjlesen på den liste. Det vil jeg også mene. Øh, og det er også måske, fordi jeg er Midtjylland-fan, at jeg siger det, men... Ja, altså, jeg er ikke øh, til nærmest midtjylland-fan, og jeg siger det også. Så ja. der er, det, er ikke, det er ikke kun, fordi du har farvebriller på. Nå, det var godt. Uh, men igen, jeg er også enig med, at Midtjylland de vinder den her kamp. Jamen, jeg tror ikke, den bliver sikker vinder. Jeg siger 2-1 til Midtjylland. Det synes jeg er et godt bud. Super. Uh, så er vi kommet lidt igennem uh, Superligans store kampe. Der er faktisk mange interessante kampe, jeg synes, I skal se. Uh, men altså, det er også starten på noget nyt godt. Uh, det er starten på 1. divisionen. Vi har... Øh, jeg ved i hvert fald, er glad for det, fordi der er Vibor, der skal til at i gang. Øh, ja, jeg ved sgu ikke, hvor glad jeg er for, at de skal til at i gang. Fordi at, hvis jeg skal være glad for det, så skal de til at i gang. Øh, så, så det er sådan lidt... Ja, ja men øh, vi, kan, vi kan jo lige kigge på programmet. Jeg, jeg synes godt, vi kan snakke øh, lige kort om næsten alle kampe i første division her, fordi øh, det er netop er den første øh, runde her af den nye sæson, de skal i gang med. De har haft en lidt længere pause end Superligaen. Øh, og så anden division, de starter så weekenden efter 1. Øh, vi efter efter faktisk efter første division her. Så, øhm, men jeg synes at lige, at vi skal starte med åbningskampen i første division, fordi det er som om de næsten har planlagt det. Genial åbningskamp, veile tistede. Første anden pladsen. Det er så spændende. Ved nogen nok øh, sige, og så altså, nogen må sige, nej, det er jo ikke spændende. Øh, det er utidsted. Ja, men det skal man passe på med at sige. Man skal lade være med nu og at sige, at man har regnet tistede ud. Jeg jeg er ikke, hvor jeg har dem hen lige nu. Jeg sagde, åh, de øh, de taber. Nej, så vinder de. Nå, nu har de vundet så mange gange. Så vinder de. Nej, så taber de. Nå, så, pu så er pusten gået af den ballon. Nej, det er den bare. ikke. Altså, jeg aner ikke, hvor jeg har Tisted henne. Og nu har de mistet en del profiler og sådan noget, men alligevel så går de ud her. Øh, jeg sad og så en, en træningskamp mellem Viborg og Tisted. Øh, og Viborg, de, øh, eller Tisted kommer foran 1-0, og så kommer Viborg på 3-1, og så ender kampen 3-3. Og, øh, og det var jo altså et Viborg, der stillede op med forholdsvis stærk opstilling. Øh, og det var tidste, der stillet op med mangel på de her profiler, og alligevel så spillede de sådan set ganske fornuftig fodbold. Øh, der var ikke nogen, der havde regnet med Thisted, da de kom som oprykker i den her sæson, og nu ligger de altså på anden pladsen. Så bare fordi de mistede nogle af de profiler, der var med til det, øh, dem havde man ikke set noget til. Dem havde man ikke øh, nogen fidus til, inden sæsonen gik i gang, de her profiler her. Nu er de væk, men øh, så er der bare nogle andre, man måske øh, ikke har haft fidus til, der måske går ind og tager det ikke til at vide. Jeg tør simpelthen ikke, øh, jeg tør ikke sige ret meget om de her Thisted her, fordi at vi har taget fejl om dem før. Ja, netop. Du sagde også, at de har mistet profilen. Mikl Laker han er væk. Jeff Menta, han ryger godt nok første sommer til Viborg, men ham har de stadigvæk lidt at høre på. Sonny Jakobsen er der også stadig. Det er super. Og så har de hentet nogle, nogle lidt wildcards her, måske som ind at vise, hvad de er værd. Men igen, altså jeg tør næsten ikke sige noget om den her kamp, fordi Vejle, de har også mistet The Dom <tryk> Af Venetius, han røg til Kina. De har så hentet en, en erstatning ind i Peter Utaka, tidligere bomber for OB, øh, som Silas havde en sjov kommentar til i dag. Jeg tror ikke han skid på ham. Eller hvad var det du jeg sagde? Jeg tror ikke han kan skide længere. Han kan ikke en skid? Han er, sådan, han er en ældre herre, det må vi erkende. Men han er et velkendt navn, og det kan være at de bare har lavet en Midtjylland med en fandt der de lige har hentet ham hjem bare for at sælge trøjer. Ja, nu får vi se. Og det kan også være, at jeg tager gruligt fejl. Det har jeg, det har jeg lidt for vane at gøre. Øh, så det kan godt være, at han lige pludselig går ind og, og scorer og er galant for måske for, for nogle nogle 9 mål måske eller et eller andet. Men det håber jeg da ikke, fordi det ville da det vil da ødelægge chancerne lidt for Viborg for at komme op og være med, hvor det er rigtig sjovt. Øhm, men samtidig så er det også vi vores der skal spille det og Vejle øh, fortjener også at komme i Superligaen synes jeg, de har spillet godt og de har øh, faciliteterne til det som jeg har sagt før, jeg vil gerne se Nørresgaven tilbage i Superligaen øhm, men, men jeg ved sgu ikke, hvor meget jeg tror på ham her og Utaka her, fordi at han er sgu ikke nogen Vinicius langt fra, han er ikke noget monster i feltet der holder tre spillere væk på en gang med en arm altså, det er han ikke han kommer ikke til at lave rundens mål tror jeg. jeg tror, de kommer til at være sådan nogle gode Jon Dahl indersider han kommer til at så det rigtige sted, hvis han kommer til at lave mål Ja. Og han er også kun på et halvårs øh, kontrakt. kontrakt. De tror, jeg, jeg tror godt, de ved, at de bruger ham nu, måske som den der, der skal trække dem op i Superligaen, hvis det er. Og så er det også det. Ja. Og så har de til gengæld så stadigvæk Susa og, øh, og Luati, som er de her, de to andre dele af den her angrebstrio med øh, Vinicius, der har været så effektiv effektiv, effektiv, her i, øh, i foråret her. Øh, eller i efteråret hedder det. Øhm, så det er jo sådan lidt, de, dem har de jo stadigvæk, og dem, øh, de er stadigvæk dygtige spillere. Nu har de ikke, nu har de ikke Vinicius at spille den ind på men det betyder da ikke, at de ikke stadig kan lave mål. Nej, nej. Altså, jeg tror også, det måske... Selvfølgelig er det Utaka, der kommer til at starte i front, men altså, jeg tror også, det er de to, der kommer til at være omdrejningspunktet for holdet, sammen med en Jakob Skub nede på midtbanen, som også skal, skal føre bolden frem. Men hvis jeg skal byde på den her kamp, hvad den ender, jeg har virkelig svært ved det. Jeg har lyst til at sige en 1-0 til Vejle. Ja, yeah, det tror jeg. Det er sgu ikke meget ved siden af. Jeg ved ikke, om jeg vil sige en 1-0, men jeg vil i hvert fald sige en, en et -måls -sejr til 1- de har det med nogle gange de her kampe her øh, i første division, at inden bliver de røv kedelige og, øh, og meget målfaldige, ellers så bliver det nogle rigtig målrige kampe. Øh, men en étmåls sejr til Vejle, det kunne sagtens ske, og om det er 4-3, eller om det er 3-2, eller om det er 2-1 eller 1-0, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg hørte også lige kort, Sebastian Andersen, et fremad Amager-spiller, tidligere Viborg-spiller og Hubro-spiller, han nævnt at, øh, at selvom man kan have en super opstart, man føler, man har en super opstart som spiller, så kan man egentlig bare gå ud i første kamp og bare fuldstændig flop. Øhm, det, altså det er også det jeg synes alle hold i første division de kan slå hinanden øh, Vejle kan have den værste dag og Tistad de kan have den bedste dag og så vinder Tistad 2-0 den her kamp altså det er en utrolig spændende første division vi går i gang med nu her eller ikke går i gang med men opstarter på igen øh, og fortsætter på øh, alt er åbent der er simpelthen ikke ret mange point imellem nogen altså øh, fra første til pladsen er der 3 point fra anden til tredje er der 3 point så er der, point så er der 1 point så er der 1 point så er der 1 point 1 point 3 point altså de ligger utrolig tæt de her hold her Øh, så hver eneste spillerunde vi kunne vende op og ned på, øh, på tabellen og flytte rundt på, hvem der ligger hvor. Øh, utrolig åben. Og selvom at, øh, at Viborg de ligger nede på syvende pladsen, nu så har jeg ikke afskrevet dem fra at komme i oprykningssituation. Øh, altså alt efter hvad de spiller, og hvordan de andre hold spiller osv. Men man skal hverken afskrive Viborg eller Esbjerg eller noget som helst, fordi at de ikke lige ligger i det nu. Nej, netop. Øh, den, den, den kan ikke foresynes, den her, øh, her første division. Og det er bare det, der er spændende. Så jeg synes, man skal se en masse første division, division, når det begynder her. For der kommer til at være en rigtig mange gode, tætte kampe i hvert fald. Og det betyder også, at vi lige kan gå lidt videre. Fordi øh, nu har vi snakket lidt om åbningskampen, bare lidt stedet Det bliver nok en af de mest interessante kampe, der er i den her øh, åbnings, eller opstart her. Fordi nu så kigger vi på, på søndag. Øh, der er en del kampe. Der er fem kampe. Øh, blandt andet Esbjerg Skive. Og ja... Altså Esbjerg er øh, et hold, man stadigvæk forventer, at de skal der med op og, og, og lege i toppen, stadigvæk. ligesom Viborg. Man afskriver ikke rigtig Esbjerg eller Viborg på noget tidspunkt, tror jeg ikke. Nej, og det gør man jo ikke, fordi de netop er nedrykkere. Og nu Esbjerg, de ligger også på fjerdepladsen, altså de er ikke langt, de, øh, de, er altså, de er jo meget tæt på den her oprykningssituation her. De er sådan set kun ét point efter vendsyssel, som ligger på tredje, og hvis man kommer derop, så er man sådan set øh, i playoff-kampene. Øhm, og det er mod Skive, de skal spille. Skive, der har været elendig øh, i den her sæson her, øh, skuffet helt vildt. Man havde egentlig regnet meget med Skive. Øh, de ligger på sidste pladsen, har fået 11 point i 19 kampe. Øh, jeg tror, de rykker ned. Øh, det kan godt være, at jeg ikke kan spå om, om toppen, men jeg tror godt, jeg kan spå om bunden, at Skive de rykker ned sammen med Brabrand. Yeah. Det er lidt ærgerligt for Thomas Dahlgaard, hvis han, øh, det sker. Han er, har er stadigvæk en, en super god øh, målscore. Jeg, jeg tror ikke, han bliver i Skive heller ikke, hvis de rykker ned. Det kan godt være, han som tider, som har... Vi snakkede om, at han stopper sin karriere eller han finder et eller andet et spillende trænerjob eller et eller andet i en anden klub. Det kan jo være. være. Men øh, jeg synes, det er jo lige at se at en klub, som skiver ned, når de havde så super en god sæson øh, forrige sæson selvfølgelig. Men jeg er helt enig, og jeg tror også, at Esbjerg, de kommer til at vinde den her 2-0. Ja. Det, uh... Så øh, vi kan lige springe over den næste, fordi den vil jeg gerne have, at vi venter med til, til sidst, fordi øh, det, det, det er fordi det er Viborg og Nykøbing. Den synes jeg lige, vi venter med. Øh, vi kan lige snakke Vendsyssel Roskilde. er en anden kandidat til øh, til til i hvert fald af hvad har du at sige til sammensyn? Altså... Jamen, nu er øh... de jo mistet Christian Moses. Øhm... Og jeg ved ikke helt, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg skal tænke om med vendsyssel. Øh... Jeg synes stadigvæk, at de er et stærkt hold. Og, øh... Og det viste de jo også ved, at de lige bankede vi vores sønder sammen her i den sidste træningskamp her, generalprøven. Øh... Det bliver jeg selvfølgelig ikke ret glad for at se, men, øh... men det er jo et vendsyssel, der, øh... der, der ser ud til at være klar til at, at ramme jorden løbende. Øh, så de skal nok gøre det godt Og jeg tror også helt klart stadigvæk De er en kandidat til oprykning Jeg tror også de er en større kandidat til end sidste sted, de er. Øh, så jeg tror at, at, at De er helt sikkert nogen der, der bliver spændende At følge nu her i, i foråret Og jeg tror også de kommer til at slå Roskilde i den kamp her yeah, øh, Ja jeg, jeg er da også lidt sure på dem De slog Midtjylland også i en træningskamp Så øh, jeg er da heller ikke super glad for <laughs> dem Men, øh, det... Så en ting vi kan blive enige om her på Spark Det er at vi kan ikke lige lide vendsyssel. Nej, Det er også jeg... en alt det til øhm, men, øh, jeg, jeg er til Norgejylland. Men jeg synes, det er et spændende hold. Øh, selv uden Moses, så synes jeg, at de er et virkelig stærkt hold. Øh, og jeg, jeg har en fedus også til, at det bliver Vejle Vendsyssel, der kommer til at lege i toppen. Og så er måske en Viborg, der kommer der og lige bagved dem og bustler lidt i nakken, hvis det er. Men øh, jeg skyder også på det, Det bliver en... Det bliver en jeg, jeg synes det er faktisk en 2-1, for jeg synes det er Roskilde, de er helt, øh, helt ved siden af faktisk. Det, det synes jeg, de er, så jeg siger 3-0 til Vendsyssel. Færdig. nok. Øhm, de to næste det er lige nogle hurtige, vi lige kan gennemgå hurtigt. Fredrik Rajer Et HVK-hold, der har øh, målscorer Topscorer i første division, stadigvæk de hold på. Imponerende. Øhm, især når man tænker på, at der er nogle superlige klubber der godt kunne bruge en angriber i hvert fald. <tøk> OB øhm, <tøk> øh, Men altså, øh, et Fredrik hold man heller aldrig skal afskrive, trods de lige har mistet begge deres. Øh, nej, de mistede kun deres højrebag, ja, og så hentede de Mikkel hedegård i, øh, i hvad hedder det Sønderjyske på fordi øh, deres højrebag øh, Knudsen han røg til Vivor, som sagt som havde brug for en bak. Øh, da han røgte til Randers igen, øh, tilbage til Randers. Så jeg synes, det er en spændende kamp, og jeg er faktisk lyst til at sige, at den bliver urgjort, den her kamp, for de er meget tætte, synes jeg. Jeg tror på Fredericia sejr, øh, og det gør jeg på baggrund af, de ligger rimelig tæt, øh, de ligger et points øh, mellemrum fra hinanden, øh, hvor at HB Køge lige ligger et point over Fredericia. Men, grund til, at jeg tror på Fredericia, det er, at øh, hvis de kan samle op, hvor de sluttede inden vinterpausen, så er de sådan set det stærkeste hold, øh, eller bedst spillende hold i hele første division. De sidste fem kampe, der har de haft den bedste form af alle. De har vundet de sidste fire og spilt Nordgjort af de fem. De sidste 10, der er det kun Esbjerg, der har haft en bedre form. Altså, de har fået 18 point i de seneste 10 kampe uh, her inden pausen. Så hvis de kan ramme uh, det niveau, de havde der uh, igen, så, uh, så er de uh, klart det stærkeste hold af, af Køge og, uh, og Fredericia. Så jeg ser Fredericia sejr. Det er faktisk også en spændende kamp, egentlig. Den, uh, ja, den, ja, men igen, altså... Den kan begge veje. Det kan også være, at HB Køt lige pludselig har en super start. Men øh, vi er lidt uenige. Jeg siger uregjort og siger det, som tror på Fredericia. Sidste kamp, eller den anden sidste kamp, vi skal lige snakke om det fra af Amager mod Brabrand. Brabrand-hold, øh, vi vil jo gerne have, at de bliver op. Vi vil jo gerne snakke om dem. Øh, det gør vi også, hvis de er i anden division. lover vi i hvert fald. Ja, der skal vi nok stadig dække dem. Øh, men øh, det, det er et hold lidt i krise. De havde også lidt den her sjove start. Man tænkte, u uh, Brabrand-tistede. De er op og lidt i toppen. Så hurtigt Brabrand der er lidt sådan. Ja, de, de faldt så lidt lige så stille, mens de forblev hvor de var, og nu er de altså nede i at rode i bunden, og jeg tror, det bliver, uh, det bliver tæt. Er det, er det Brabrand, der rykker med at med skive ned, eller er det en nykøbing? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, Fremad Ammer er jo også en af de her nedrykningskandidater her, men der er bare et faktum, der hedder, at Brabrand de har altså syv point op til Fremad Ammer. Altså, altså, der er syv point op, før de overhovedet når øh, altså nedrykningsstregen. Så jeg tror, at øh, altså et godt skridt på vejen det er at starte med at lige vinde over Det er Så man de første tre pointene fra dem. Men øh, jeg tror mest på en, jeg tror, jeg tror på en uafgjort i den kamp. Og jeg tror ikke, at Brabant kommer tættere på, på en overlevelse. Det er jo Faxes hold fra Amager, og og øh, jeg, jeg, jeg kan godt lide fra Amager, fordi de, de har de her lidt gamle øh, Superliga-profiler. Nogle lidt, øh, der ikke var så gode til Superliga, så de kom ned til fra, Amager, Fordi der var der Faxe, og han, har, han har, ham kender alle. Øh, men det har ikke rigtig været det, man troede med fra meget. Man troede lidt, de skulle også ligge deroppe i toppen og, og drille lidt. Det har de ikke rigtig gjort nordstrand, der ikke rigtig har leveret, øh, som man forventede måske. Øhm, så jeg, jeg synes, men jeg synes, det er en spændende kamp, og det er en vigtig kamp for Brabrand For hvis de taber den her, så tror jeg godt, man kan sige, at det er måske det. Ja, det, det er jeg enig i. Så skal vi snakke om den sidste, og det er, jeg gemmer den selvfølgelig til sidst. Fordi at, øh, jeg kan næsten se øh, Silas' grønne hjerte øh, springe igennem hans trøje. Det er Vibor mod Nykøbing. Uh, jeg, jeg vil sige Hvis jeg var Viborg-fan uh, Den her åbningskamp Den kan næsten ikke blive bedre uh, Det er i hvert fald modstanderen ved Det skulle lige være skive Eller brabren, Man skulle med Ja yeah, uh, Man må næsten gå ud fra At det er, Men uh, Jeg tør næsten ikke sige det Men at uh, den skal de vinde uh, Det sagde jeg jo også da, da den første halvdelse sæson Gik i gang Og der var det mod Thisted uh, Der sagde jeg Ah Viborg De vinder den Viborg er lige rykket ned Har et stærkt hold er de oprykker De har ingen chance Hvad sker der Tissted vinder uh, Så so, so jeg tør ikke rigtig sige det. Men, men, ja, men, men tanken er der selvfølgelig, at selvfølgelig skal Viborg vinde den her. Viborg har haft et sindssygt godt transfervindue. De har et stærkt hold øh, af første divisionsstandard, altså, og, øh, og de bør jo vinde over Nykøbing, som ikke er specielt godt spillende, øh, og som ikke har hentet noget synderligt ind. Øh, så, så derfor så vil jeg da sige, at selvfølgelig skal Viborg vinde den. Men jeg tør bare ikke sige det. Nej, igen, altså det er igen, det kender det højre til venstre. Jeg synes bare, det er lidt sjovt. Det her, de, man forventer så meget af dem Men man tør næsten ikke smide forventningerne over Så vi, vi vender jo stærkt tilbage Når den her øh, kommende spillerunde er blevet spillet Så skal vi snakke om det igen For det bliver, det bliver spændende at se hvordan den går Men hvis vi, øh, det er mange gode kampe Vi, vi går i møde synes jeg i hvert fald Men ellers så har vi ikke rigtig mere på programmet for i dag Vi har haft et super interview Og så har vi lige gennemgået nogle store kampe Der kommer her inden for den næste spillerunde ellers Men ellers så, så er vi egentlig færdige inden for Spark Ja, vi har haft besøg af Michele De Montis i dag og det har været super godt. Vi har fået noget øh, viden om VSK Aarhus. Vi har fået en, øh, en trøje fra VSK Aarhus, og den bliver udløjet som øh, konkurrence på vores Facebook-side nu her i weekenden. Så hop da endelig derind og deltage i den konkurrence og vind en, en lækker, flot blå VSK Aarhus-trøje. Øh, og så øh, håber jeg ellers, at øh, I får en god weekend. Ja, ellers må I have en super weekend med en masse god fodbold. Vi vender tilbage næste uge forhåbentlig med et interview mere. Det vil I høre om øh, mere på vores Facebook-profil. Gå ind og like og synes godt om det hele. Ellers så ses vi på næste fredag klokken hej. hej. hej, hej.